ar-Rahim Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala wa sayidina Muhammad wa baraka alayh. Kwanza sheria imetoruhusu mwana wanaume anapotaka kumwoa mwanamke afanye njia ya kitaba na mruhusu. Kisheria kitaba ni kumposa. Na kwa kumposa pia kuna ruhusa ambayo anapewa ruhusa kisheria Kiislamu. Anaweza kaenda kumuona mwanamke huyu katika sehemu ambayo kama inaridhisha kisheria kumtizama akiwa na maharamu akiwa na maharamu yani kama baba kaka wale bakaba na uz kumuo wala ambaye huwezi kumuoa wewe mwanaume akaye amtizame sababu moja katika sahaba mtume huyo salla amlipoa mtume salla akamwambia nende umemuona we mwanamke katizama wanawake wa Madina kuna, kuna, kuna, kuna kitu fulana ambaye kwa kwenye macho yani akisisitiza ni bora we huone mwanamume mwanamke ambaye unataka na mwanamke aone halafu muridhiane kisha njumooa kwa sheria hapo liko huyu nafaa afanye afanye mambo kama haya ashamuona binti amemsikia ya tabia yake amemtuma ya posa binti akakubali amemridhia mwanaume akaoana lakini jambo ya kuingiliana bila ndoa hiyo ni zina na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesha sema la zina innahu kana fahshatan wa sa'a sabila muzkurubie na zina ni ni, ni, ni uchafu ni njambana kwa kuwa na fahisha taasa sabila ni uchafu na njia mbaya hiye, kwa hivyo hiyo kuingilia mwanamke kabla kooa hiyo ni zina ndio sheria ikaruhusu funge nika ndio uwe mke wako halali ndioakati mtume Muhammad SAW alipokuwa anapiga mfano akasema wa fi budd at ahadikum sadaqa mtu akimuingilia mke wake pia ni sawa takia anaapata thawabu maswahaba waliposhangaa akasema mtu anamaliza shahawa yake kwa mke wake Anape, anapata ni sadaka anapata thawabu mtume akawapigia mfano je waonaje akiichukua akaenda kaingiza kwa haramu si atapata madhambi wakakubaliana naye ndio vile atapofanya madhambi pia kwa, kwa, kwa mke wake wa halali atapata thawabu hiyo yote ni kuonesha zina ni tendo la halifai na zina sio pekee yake hiyo yani kuna njia nyingine ambapo na inakuvuta sababu wala taqarabu zina kukurubia zina kwa njia yoyote kwa hivyo binti hasikubali kabisa kisheria hairuhusu kuingiliana na huyo mwanaume bila kufanya nini? Bila kufunga ndoa. Na kimtaka mke yeye ana haki ya kumwona huyo mke akimridhisha. Ampose mwanamke na mwanamke pia kimridhia waposane na patikane wali ambayo kwa upande wa upande wa mke. kama baba baba baba kikosana, babu au baba mwakilishe mtu mwingine yani makaka wa, baba, makaka wa baba au ni aulia wali am msichana, sana haweza nini akamuoa na kupatikana mashahidi wawili hivi ndio kwa ufupi sheria ya Kiislamu inaturuhusu lakini atakukutana mwanzo hiyo ni mambo ya kiharamu ambayo Uislamu umekata wassalamu alaykum wa